а, може, вирішив поговорити з нею після. Біля грубого ясена Юрко нахилився і рушив назад. У руках він тримав старий рогозяний кошик. Шакула, побачивши його, тихо вишкірився, подався вперед, мов, приготувався до стрибка. «Швидше, друзяко, швидше!» – заквапив Юрка Філон. І тільки він підійшов до них, як Шакула вчепився у кошик, Потяг його до себе, але Юрко не відпустив. — Ти чого? Чого? — спонтоличено проказав. — Він просив віддати тільки йому. — Шакуло, не чіпай! — намагався звестися Філон. — Не чіпай! — Пусти, кажу! — свичав Шакула, шарпаючи кошик. — Пусти! А то пошкодуєш пусти! Набагато дущим у Шакулі увірвався терпець. Він щосилий смикнув до себе кошик, і з нього випали чорні туфлі і великий паперовий згорток. Згорток розсунувся, і ми порозявляли роти від здивування. На газеті лежала добряча купа грошей. Філон, скориставшись із загального сум'яття, підповз до грошей, почав хапливо згрібати їх до себе, запихати в кошик. Шакула обвів нас усіх страшним поглядом, аж в мене затерпли ноги. «Наші вони! Наші!» – беркотів Філон, пожадливо, горнучи до себе гроші. Своїм горбом заробили, вколювали на півночі. Шакула мовчав, зловісно спостерігав за нами, ніби боявся, щоб ми не кинулись до кошика. «Клаво, що це за хлопці? Де вони працюють? Справді на півночі?» Я пішла до неї. «Чому ти мовчиш?» А вона, мов, скам'яніла. Сиділа з широко розплющеними, наче скляними очима, і нічого не бачила, не чула, лише знекровлені губи посіпувались. А тим часом Філон зібрав гроші і сховав кошик у себе за спиною. Максим, рішуче, ступив до Шакули. «Зараз вони нам скажуть!» Юрко теж зробив крок. Шакула люто ошкірився, стрибнув у бік, і спритно вихопив з кишені ножа. На лезі заграли соняшні блискітки. У мене похололо в грудях, і ніби одібрало мову. Максим і Юрій, мов заворожені, дивилися на ніж. «А це ви бачили? Щигликий!» – засичав Шакула. «Ну, іди, іди. Хто хоробрий?» «Шакула!» – крикнула Клава. Аж у мене мороз побіг по спині. Юрій наче прокинувся від того крику і метнувся назад, вхопив дрючка, на якого спирався Філон. «Шакуло, бий їх! Ріж, ріж!» – раптом істерично заволав Філон. Юрій замахнувся дрючком, а Максим пригнувся, мабуть, приготувався кинутися Шакулі під ноги, коли той зненацька вихопив з-під сорочки чорний пістолет і, впевнений у своїй силі, зареготав. Я так і сіла, а хлопці наче остовпіли, навіть філон вибалушився на пістолет. Я, ні жива, ні мертва, лише подумки приказувала. «Мамо, мамусю, рятуй мене!» «Ану, докупи!» — грізно наказав Шакула, з лиховісним усміхом, граючи ножем і пістолетом. «Буду стріляти! Хоч касти, кидай дрічок, а то зроблю калікою!» «І ти, штиблет, сідай! У тебе шпалер!» – крикнув Філон. «Звідки?» Шакова не відповів. Юрій стискав дрючок, аж побіліли пальці. Клава скочила з колоди і метнулася до Юрія і Максима, взяла їх за руки і потягла за собою. «Сідайте, сідайте!» – зляканого Лементіла. «Він може, ви його не знаєте!» Хлопці подалися за Клавою і сіли на колоді. На них перевможно дивився Шакуло. Ми ще не могли тверезо осмислити, в яку халепу втрапили. Шакуло ліньки похитуючись, підступив до Максима і приставив ножа до горла. «Не рипайся, Максику!» «Зі мною жарти погані!» «Заводь! Повезеш нас!» «Ферштейн?» «Я... я не повезу!» «Полоскочи йому, селезінку!» – підказав Філон. Шакула злегка натис на ніж, і на шкірі виступила цятка крові. Сполотнілий Максим відхилив голову, лапнув себе за шию, побачив на пальцях кров і аж захитався. — Ага, не подобається, — зловтішався Шакула. — Ну, і ти, Маринко, поїдеш? — Не їдьте, не їдьте, — закричав Юрій. Я чула, як йому пошипки мовила клава, мовчи, Юро. Вони завезуть, а потім у міліцію. Максим і я звелися, рушили до мотоциклів. Ноги у мене ніби в ватяні. Я, я боялася, що раптом Макс не дременув, бо тоді, тоді вистелить у мене. Шакула однією рукою допомагав піднятися філону і водночас пильнував кожний наш крок і порух тримаючи пістолет напоготові, Філон ступив і присів, заойкав. «Не можу!» опустився на землю. «Не втримаюсь!» «Ша!» «Не розпускай нюні! Щось придумаю!» І Шакула наказав нам. «Ану назад! До купи!» Ми вернулися до своїх, сіли на колоду. Шакула нахилився до Філона. Той щось йому зашепотів, а потім Шакула почала оглядати його ногу. Нараз схопив за ступню і різко смикнув, аж філон заверщав. Ну,